Oman yutih illaha wa rasulahum faqad faza fauza n'azimah Amma ba'd fa inna asdaq al hadithi kitabu Allah Wa khair al hadhi hadhi muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa sharru l'umur muhdathatuhaa Wa kullu muhdathatin bid'a Wa kullu bid'a'tin dhalalah Wa kullu dhalalatin finnar Nandaluwa bresintar Kami fallu nani hudbetakaluwa Purimoralitaitin dhe argumentët që të regojnë peshen e rënd që ka këj gjuna të këllahu s'ilhanu e ta'ala. Ndërsa sot dhe të regojnë shkurtimisht shkakjet që e qënë njeri unë të kimo realiteti. Dhe më ndojë se të flanë sërë për shkakjet mba se në disa aspekte mund tjetë më rëndësishme se të kasës për vetë problemin. Se përse shumë musliman e njopin të si problem dhe përpikjen dhe distansohen por ata këta shumë dhe më dhe nuk janë distancuar nga një piesë ose nga shumë për i këtyre shkakjeve që të rënë qënë atje. Edhe i blisi nuk i vjen një riu që t'i thot bëj i moralitet. Asë nuk i vjen që t'i thot bëj kufër. Asë nuk i vjen që t'i thot dil nga feja. Por i thot, afro usë të këmë moraliteti duke i sënë për shembu shikoj e këtë femër, sepse ti ke nevoj të shikoj e i do bërë strekti, Dëblesh, të dirë se si kush problem për e teje, edhe shikon një edhe një edhe një edhe një dhe betet, të nëzijet zemra. Pase fillojnë mojë betët, pase fillojnë takime dhe këshumë rrasë nëzijet zemra, dhe e se ku njeri u të mbri në aktin final, kriminal, të i moralitetit, atëherë e i nuk e kuptonë vetën e vetë, edhe ka rënë një hëmnerë të sejlë, me nuk dhe të do të prejstaj vetëm nësë dëshionë dhëruar, të dëshionë në lojë më dëruar Për këtë arsye shumë e nevojshme që ne të flasim për shkaqet që çojnë atje, sepse kto shkaqet të gjitha ndodhen këtu, në vendin që ne jetojmë. Për këtyre shkaqeve është shikimi i ndaluar. Dhe ne kemi mbajtur një hyzbe të posaçme për çështjen e shikimit. Ne kemi treguar argumente të qarta argument që ndalojnë besimtarit që ta lëshojë shikimin e tij aty ku është har. Dhe një prej argumenteve më të qarta është fjala e Allahut subhane ve teala që thot në Kur'an po kulli lëmu'minine je gugbu min adfarihim. Thua i betimtarve ta ullin shikimin e tëra. Ta ullin shikimin do të thotë që mos shikojnë harama. Ta ullin shikimin do të thotë që mos shikojnë harama. Por ta ruajnë atë mjësi që u kazanë Allah i madhëruar që mos bijen në këtë hapë të shëjtanit i tidi i sona ta në i moralitet. Unë e di shumirë dhe ju e dinit gjithë që ullin shikimit në një vëndë si vëndio në shumë për shtirë. Por val, a mëndojë mënës të do të afitojmë gjenetin pa përshirësi, a mënduar njërës të do hynë gjenet duke luajtur, për kundën dhe gjenetit do fitohet duke ka luar shumë përshirësi, dhe kjo është një përshirësive te, për te për te për te për të fjeshta. Gjithashtu një përishka gjoj që e qërë që njërë një margjet është edhe përzirja e burrave me grave. Nuk flitet thur për përziër në rrugë, e cila është një përziëje spontane, në të cilën besimtari në sëruar shikimin e tij futon për shërrit të saj. Por këtu flitet për një përziëje e cila bëhet përdit, siç është përziëre në përshkolla ose në punë, në cilën njëri u dhe të cilën njeriu detyrohet të përzihet me femra ose femra me meshkuj të cilët nuk i ka gjë nga ana fetare, nuk i ka gjë nga ana parafisnore dhe nuk kanë gjakun e saj, edhe përzihet me ta Edhe sikon burri gruan dhe gruaja burrin, dhe fillojnë flasin me pretekstin se duhet të fol për hyrje punës, ose sepse se janë shoklase, ose shojtë dhe shoklase, dhe në fund fare pastaj ndodhin rezultate të padëshiruara. Dhe realiteti na ka treguar raste të tillë të, të shumta, mbahtun mendoj që çdo njeri përreth mund këtë të ketë raste të tillë sa të duash. Dhe pastaj muzdal një ide të na fot, që kjo mund të ndodhë por nuk kemi ç'të bëjmë, sepse se shkaktari është vetë njeriu. Ës normalë që një person i cili përzihet në ambient do të ndikohet. Madje ka treguar sheh ul i Islamit në Tenia, ato sikur në futin brenda një dhome me një femër që është në zez ferr. Robësh, unë nuk do kemi siguri për veten time. Edhe e treguan von hyrën e kaluar gjithçka që fitnë e më e madhe që është dhon të penisajë dhe më pas edhe ky umet është një nga fil mundrohet ku është fitnë e grave edhe për zire dy gjinive është njësoj si kur të bashkosh benzinën me zjarin. Pas të e mos për rezultatët edhe mos i thuaj më fëmijës tëndë përse bërek shtu edhe përse bërek shtu edhe përse bërek shtu edhe përse bërek shtu. Ti dëshiron që ta hedhë shmijën tëndë në detë, të lidhur, të prangosur, edhe pas të i thuaj kujtë dhe se mos lakish. Ti i thuaj më fëmijës tëndë si shtot po e të jarabë, Elkahu filjemi me këtu feljedejni u akale i jake i jake në të pëtëlle bilmai. Këte hodhi në dhejtë me duar të lidhra më pas i thak kuj dhejtë të mos lagesh. Kjo është katërim dhejtër, dhe dhe, edhe e qënë njërë dhe një moralitet. Dhe, shëqërit njërzore se të mund shëqërit për endimori kanë përvuar të dhe sërpërvuar dhe kanë kaluar në etapa akoma më të qia. Ata duke lejuar femrën që të dalë për jashtë dhe të ndodhi kjo lloj përziрие e keqe për të cilën zvieni moraliteti, moralitetin, sepse këtë ka treguar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj janë ngopur me immoralitetin ka kaluar te homoseksualizmi. Pastaj janë ngopur me këtë, ta, tash i kanë kaluar te martesa me kapsh, me kapsh me njëri. Edhe në disa shtete perëndimore gjinë të lejuar martesën kapsh me njëri. Ku janë duke skuar këta njerëz apo këta kapsh me lëkurë njerëzish? E gjithë kjo sëpse kjo rrugë ka pjetëshon. Edhe fillim i za është të ke moraliteti. Ndërko që Allah i madhuruar urdhër në Quran gradhe dhe të tëpës. Wa kërë në fi buju t'i kunë në wala të bërraqë në të bërru gjeljahirijet il ula. Thot që ndroni në shpituaja, që ndroni në shpituaja shurrës që gruaj më zdalë. Edhe kjo dhe thot që gruaja ka, ka të lejuar të dalë vetën ku ka nebojë. E zdajto dalit për ditë duke përziar me burrën në punë apo në shkollë, sepse kjo do të çojë në shkatërimin e shoqërisë. Madje edhe vetë qafia janë treguar disa studiuet, thonë në bazë të studimeve të gjithë civilizimeve që kemi bërë. Kemë bënë re që kur gruaja del nga shtëpia e saj dhe fillon punosit punon, si punon burri, ky ka qenë fillimi i shkatërimit të një civilizimi. Ky vetë është fillimi i shkatërimit të një civilizimi. Gjithë termat që së rasin që tonë duhet dhe gruhe që të emancipohet edhe, që të, të marrë dhe dhe sekta në gjithë sirja mashtrueset në të cilat, në të cilat synojë që të shkatërojë shëqëria dhe të qohë shëqëria në këto dhe rangën që në ka shkuar sot në përëndim. Që gruja të bëhe si plashkë, që shqitet dhe blijet në shdukush në për 5 lekë. Nikoqë Allah i madhëruar e ka ndëruar gruan në Kur'an dhe e ka urdhëruar që të rri në shtëpinë të saj për sa kohë që është i siguri çmuar xhevahir. Edhe kjo ndëtit në shtëpi nuk është porstrim për ta, por është nderim për ta. Waqarnu fi buyuti kunna, qëndroni në shtëpinë tuaj sepse burri juaj është ai jua i cili ka për detyrë të uthsej, ka detyrë të të veshë, ka detyrë të tyrë të mbrojë, ka detyrë të, të, të, të kujdeset për ty. Në këtë gjë që këtë gjë nuk e siguron as një lloj sistemi botëror gruas. Gjithashtu profetit sallalloni i selim, kur ka parë gratë që dilin nga shpia ota o nga gjemija dhe përpërzieshin e burat në rrug, u tha grave, nuk ju tako një uve që të qindroni në mezin e rrugës, dhe përkullëzi ke një përdetyr që të zini anët e rrugës, dhe të regonë trasmetur që i thonë më pasë të shikoj e gronë që jeste në anët e rrugës, ajta mund t'i ka për shërrupa, robja e saj pasmurit, sesën e për anët e rr Kur këtë përziere profetit Sallallahu alejhi dhe sel nuk e ka lejuar rrugë, shka mund Allah, po të shi dërguar Allahu por shikonte thotë gjendin ton. Gjithashtu një farsë që e çon një në immoralitet është dhe hiqesh hijabit ose mos veshje hijabit nga ana e grave. Edhe për këtë kemi folur në mësimin e kaluar kur treguam për ndësinë që ka hijabit. Allahu madhuar thotë ulat tabrrujja tabrruj al-jahiliyah al-ula muzuz bukurani siç e folim një orë më parë. Gjithashtu një përshka që vë është që gruaj e të dali e zbukuruar dhe e parfumosur nga shpije saj. Në më thonë një jo vetën që delë pa hijab dhe këmë, mos dali e me hijab kënë vetë vetër një zbukurim. Ndjere e bukurim e të të kjo një lu i zbukurimi. Por mbi këta, të dali e zbukuruar, e parfumosur, e lyër, e shkërruar, gjë atile e të që njështë në shkatrimi. Edhe kush e shikon realitetin për të cilën e porjashtë kupton njeriu pse profeti sallallahu alejhi dhe selemu ka thënë grave që ju jeni numri më i madh i banorëve të xhallës u thot grave ju jeni numri më i madh i banorëve të xhallës kurse në hadithin tjetër u ka treguar mbas dikatreguar ato korbët edhe, edhe ndërtoi një korp që kishte secipin e kuq edhe këmbët e kuqe që janë shumë të rrallë i, shum i ka thënë i ka thënë sahabët nuk hyn prej grave në xhenet vetëm sa e kruajë sipunë këtij korbi ndër korba Ka edhe të përqindjen e këty i këtij korbi ndër korba është e Sefse ka edhe përqindje hyjnë në xhenet, sepse ato skatrojnë një shoqëri, ato skatrojnë një ummet, ato skatrojnë një glob të tokës, i çojnë njerëzën në xhenem. Për këtë arsye Allahu i madh ju ka vendosur këtë rregull që pa të cilët shoqëria nuk mund të jetë siç duhet. Gjithashtu një përshkaqje vësht që të veçohet një burrë me një grua në një dhomë ose në një shtëpi të vetmuar pa qenë askush prezant me ta. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka von hadithin e sakt. Së mos veçohet asnjë burr me asnjë grua, sepse i treti i tyre, aty grua po tjetër, mund të mën që nuk i lejohat atë tim me asnjë grua që nuk i lejohet që të ndroje vetëm me të, sepse i treti i tyre është shejtani, i cili nxit ata për të në immoralitet. Edhe shikoj gjendën tonë sot, shikoj veten tonë ku je që kupton se ku duhet djesh. Gjithashtu shka kjo tjetër është, prekja e grave të huaja duke u dhënë atyre dorë. Edhe kjo është ndaluar në Islam. Prekja e grave të huaja duke u dhënë atyre dorën, kjo nuk lejohet në Islam dhe kjo një përshkajtje që çon në immoralitet. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Qoftë sikur ndonjëri prej jush t'i ngullet 100 për në kokë, t'i ngullet një gjilpër pavarësisht më hajër për të se sa të prekim me dorën e tij një grua e cila nuk i lejohet atij." Edhe kjo të regonë formë qarë që prejke e gravët sëvoj nuk leo në Fenistama edhe është një përshkajqe që, që, përshkaj që e qonë njërë në imarën të të të të të të të të. Gjithasht një përshkajqe e të tjera është zbukurimi i fjalëve edhe holimi i zërë nga në gravë kërë ato flasën me burët të huaj. Duhet që grue e kërën me burët të huajë të flasën normalë si shflet një njëri kërë bisëdhon për asë në në një të nevoje me Ndërta zbutje zërët dhe zgjedhja e fjallu të buka këto në malishë e shkajke, që e qojnë njeri unë që të mashtro dhe të johështë për qaj dhe të caj, si dhe mos ku zemrë ati e shësmur. Pra në dhe profetit sallallahu alai i sëllem, është urdhruar në Kur'an, është urdhruar në Kur'an, që ti thot besimtareve, besimtareve që të ulin zërët të të të të ulin zërët të të të të të të të të të të të t Qoftë Allahu subhanahu wa taala hut, fela takhda'nu bil qawl, dreddot grave, najedit që ka pyetur profeti sallallahu alaihi dhe sellem, fela takhda'nu bil qawl. Mos i zbuzni zërat tuaj, sepse përndryshe nëse e bëni këtë gjë, do lakmojnë ata që kanë në zemrat të tyre fundje. Gjithashtu është ndaluar që gruaja të udhëtojë vetëm pa pasur mahrem, dhe pa pasur sigurues që është prej familjes së saj, burrë bakter grua. Edhe profeti sallallahu alaihi dhe sellem ka thënë për këtë nuk i lejohet një gruaje që beson Allahun dhe ditën e punit që të udhëtoi një ditë natë, të udhëtojë një ditë natë pa pasur muharameve tëve dhe një ditë natë do po si të fjal, po sikur të udhdonte ta bënte të udhëtishte në këmbë, do të merrte kjo pavarësisht një ditë natë. Në këtë lloj distance nuk i lejohet gruas të udhëtojë pa pasur muharameve të veta, sepse kjo bëhet shkak që njerëzit të bien në immoralitet. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala në Kur'an i ka ndaluar gratë që ti kërcasni këmbë të thyre për të dëgjuar njerëz të çfarë stolish kanë vendosur këmbë të thyre ka qenë në një urt të Karabut që gat vendosin byzylyk në duar të thyre edhe në këmbët të thyre vendosin shumë byzylyk dhe kur ajo përplas të këmbë dëgoheshin trokitet e byzylykve tek njëri tjetrit kërcitët e byzylykve dhe Allahu më dhuk ka thënë Kur'an për kë wala yadhribna bi'arjulihin liy'lama ma yukhfina min zinatihim të dhe mos t'i godasin ka më të tyre që të mos të malin vesh njerëzit se qëpar të lish pshehin ato. Shikos të sa seve ka shkuar urdhë i kuranor në lidi me kruan që ajo të ruat nga shdoj gjerët tila bë nëzitje për njerëzit që ata të bine mërritet. Edhe sot e njashme këtë është kërtitje të pakave, e tila të më dhënë gjindet të kë, këpusët e grave në veçantit vezhë ndëson me kfuzës me me taka çqërtalhin fort dhe lenxhurm atë çdo kush i djon e kupton që kjo është një gruaj që po jeton. Zakonisht të taka këto këto kfuzën me taka të larta që bën edhe më yoshë. Normalisht që këto gjëra janë të ndaluar në Islam në dy aspekte. Në aspektin e parë që e ka ndaluar Allahu Kur'ani shfaqjen e zbukurimit të reqin e tërheqjen e vëmendjes me anë të zbukurimit dhe aspekti i dytë që kish konjancime çafirat. Pikë tjetër është dhe kjo pikësh Ë përgjithshme për burrën dhe për gratë është tregimi i gjinaveve të dietrës. Formalisht shumë njerëz kanë jetuar para Islamit një kohë ignorance, në të cilën ka, ata kanë bërë lloj gjinaveve, mund të kenë bërë dhe immoralta. Dhe ka prej tyre që mbas të bëhen muslimanë nuk kanë turp ti tregojnë këto gjinave përpara njerëzve. Dhe kjo bën shkak që njerëzit të ndizën për të bërë këto gjinave. Prandaj Islami ka synuar gjithmonë që njeriu Të fshihet gjunafët e atij se çfarë që gjunave bësh ka që njerit nxitën për to. Fshi gjunafët jo për hipokrizi, por s'i fshi gjunave që mos bësh ka e mos bësh nxitës ti për njerëz që të bëjnë gjuna fill. Mos ti është ti shembull i keq për ta. Ndërkohë që shikon shumë musliman, fillojnë pra edhe burrat për vëllezërit që e, të të me me e, e, e ka bërë këtu, e ka bërë këtu, e ka bërë këtu, e ka bërë këtu, edhe tjetër dëgjojnë atë mëkëshëri e ende kush çfarë ka bërë. Niko qoftë gjëra të ngjertu një ndyra prej të cilave Allahu subhanahu wa taala është ptoj dhe po donte Allahu e linte nto e përfundimi ti do ishte xhenemi. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë te gjith umetit i di falin gjunafet përveç atyre që i shfaqin ato. Të gjith umetit ti do ti falin gjunafet përveç atyre që i shfaqin ato gjunafe. Përveç atyre nuk u falin gjunafet dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar gjithashtu në hadith tjetër saq Poth kur njeriu bëhet musliman, atëher Allahu i afshin gjunat e mëparshme nëse ai përmirësohet nga ato dhe largon ato gjunafe. Por nëse njeriu vazhdon gjunat e ka për bënë përpara dhe mburret me to, Allahu ja shkruan ato gjunafe të mëparshme, pastaj për musliman të, dhe dhe për të gjitha do të ngjiten për gjithë ato. Nusul Allahu subhanahu wa taala, dharuhet nga imortet dhe nga skaqet e imortet. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Amabaq. Dhe dashuni prej shkaqjeve që e çojnë njeriun në imoralitet është edhe shikimi televizorit. Televizori është një prej shkaqjeve më pavdështore që e çojnë njeriun në imoralitet. Në të serviret i si moralitetit në një formë të çuditshme. Në të serviret i moralitetit siç serviret mishi i derrit në një tabaka prej ari servirit i moralitetin të të lojforme dhe i bëhet ati reklam, një reklame fuqishme dhe mirë për atë që më shtrohat. Edhe fillonë muslimani duke shikuare lajmet, pas e mas lajme e misionet, pas, najme, pas, najme, pas e mas e misionet shikon filmat, edhe nga filmat në lojfilma, shërderë sa në fundfarë, pas e fillon dhe bëhet dëshirët i vendosë mëri, edhe fillon e kërponi moralitetin, desa të gjeja të, dhe bjerën të, edhe të fitoj të zemrimin Allah subhanu ta ala. Edhe nëse nuk arrin deri atje, zemrat janë thyer, dërmuara, shkatëruara, ndyr, nuk shikojnë mirë, atë nuk shikojnë keqje. Nuk i duket e mirë më mirë, e mirë se vetë është ndyrë zemra nga gjunaftet e shikimit në haram, dhe nuk i duket më keqje keqje, nga që zemra e atij është e bukosur, është e bllokuar nga gjunaftet. Për këtë arsye është detyrë për besimtarët që ta largojnë të mjet shkatëruet nga shtëpitë e tyra. Edhe mos qortojnë fëmijët e tyra nëse pastaj nëse pastaj do shikojnë prej tyre dhe primet të ulta, por të avendosin gjunapin veteve të tyre. Ma di të rëgohet, ka qenë një, një personit dhe voqëm, dhe mori televizor shpi. Por shikon të në televizor, gëtë të miqërat hajrit. Kishtë një kanali islam, në të një shikon të vetë mësime, kur anë në mëra. Mbas i vdikë, fëmijën të ti e ke i shpërdojnë në televizorit, dhe te ka të rëgohet një shefë. Allahojësh për levet mia. E keq përdoren të zgjodhë fëmijët e tij, edhe komshiu i tij e shikon në ëndër mas degës të personit që ishte vdekur. Dhe i thotë thuaj fëmijëve të mi të haqin televizorin sepse unë, jam duke unë televizorin, më duhetu ndeshkuar për shkak të televizorit dhe gjunaq që u bën ata. Sepse unë isha shkaktar që ata shkojnë televizor. Ai shikon natën e parë u thot atyre që kjo këto kan probon këtu televizor, prandaj largonin televizorin. Ata zgjojnë dhe e se paset shikon për herë 2, për herë 3, 3, në të reshë e shikon të person që i do të amant të lutën në dimosë se po dënohë për shaktyre. Edhe më sotë që disë në vëzër që një person dë dëbëhet shkak që të fuzik të loj pislik ku të dhe kharë në shminë të ti, edhe paset marë i gjunafet të fmijë të të, të të të të shkaktar, jam bu, jam bu të, gjunave, të të të të si mësë, talë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të t shere dhe televizore dhe nga paraferit e imoralitetit. Gjitha shmi një përshka që e që njëriun në imoralitetit dhe dgjimë muzika. Edhe po të qikosh muzika është një për e gjere dhe më të hafërta me imoralitetin. Ma dhe djetarët ka në zënë që muzika është posta që të qonë për të ke imoralitetin. është posta që të qonë për të ke imoralitetin në mërytë dretë për drejtë. Ma dhe profetit së në Allah lësërin ka të regurë n i ka dërguar së bashku imoralitetin me muzikën, sepse ato janë të pandashme me njëra tjetrën. Edhe ka thënë do vinë në kohën e fundit disa njerëz në umeti im, ata do të lejojnë muzikën, imoralitetin, mbndashin edhe alkolin. Do të qendrojnë rruz një mali. Edhe të do të vih një bari aty për të thënë, mjet në sublimimin tim të deleve që kam të ku kam ruitur, dhe thonë fat e netë. Ku kthehet në netë nuk i priston i gjën që Allah subhanuhu teale kishë shndrrur një pjesë të tyre në derë dhe në majmuna. Edhe i pietet nuk i shehëdhur mali për cifrat që i kishë fundosur. Ky lloj shpërblimi është për këta njerëz të cilët lejojnë muzikën, imoralitetin, alkolën edhe më ndafshin. Kta janë për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ky hadith është e Buhariu. Dhe është hadith i saktë i cili tregon lidhjen e ngushtë që kanë të gjithë na mirë tjetër, të cilët e ndihmojnë njeriu që i bëj të bëjtë dyja ose gjitha. Gjitha që, që që të gjitha. Gjithofi për shkak që çon njerut te moralizmi dhe alkoli. Sepse alkooli e ja mermend njeriu. Yamë ja, men, menin ju do të thonë një rrugë se çfarë bën. Po kë nuk do të thotë që ai nuk ka përgjegjësi përpara Allahut subhanuhu teala, por kundëziku njeriu i alkooli ai është i përgjegjshëm përpara Allahut, edhe pse ai nga ana ligjike nuk është përgjegjshëm. Edhe ai mban përsipër çdo lloj gjeje, por çfarë ti dëngëgohet nëse bën kufër, edhe çfarë ti alkooli ai dëngëgohet. Në të ai bën më tepër ai është i përgjegjshëm për para Allahut për të llojë që ka bërë. Gjithashtu një përshkaqe vësht, shoqërimi me njerëzit i moralistë Me moralistët të cilët e ndizën njeriu vetin për immoralitet, oj uridu levinë të biurun shëhawatin të milumilen në allime. Duon ata të cilët ndjekin nepshet që t'ju largojnë juve me një largim të qartë. E largojnë njeriu nga e vërteta. E largojnë njeriu nga e vërteta. Mendo pak po sikur televizori në cilin ti e pun shpintan dhe i bën shok të gjithë ata moralistë ndodhen atë. I bën ata shok me ti ju shok po i bën edhe pa shpirt se të flasim ata në emër tën. Edhe të mësojë fëmijët e tu për çdo lloj gjëje që duan ata. Domethënë ti më përgjithësi plotë qopa Allahu subhanahu wa taala në çdo rasti për çdo gjë që do të shpinitënde me fëmijët e tu dhe Allahu ka thënë Kur'an ja ayu alladhina manuqoo anfusakum wa ahlikum nara, qoyu çka keni besuar ruajni vetën tuaj dhe familjen tuaj nga djalli. Dhe profeti sallallahu alaihi dhe selem ka thënë gjithashtu njeriu është në fen e shokut të tij. M'thuaj me karrizën tënde të kushje, në të drejshmë i moralizës çka do të bësh. Nëse dorëjme ai duhet të çetat si do pash, nëse si dorëjme këyminëllë të çetat do pash. A më katrish ashtu do bësh vetë, sepse njeriu merr nga morali i shokut të tij, qandë duhet i njeriu të kujdeset në zgjedhjen e shokut të tij dhe në zgjedhjen e shokëve të fëmijëve të ti. tij. Dhe e fundit, një përshkaqje gjithashtuar e pasurisë. Disa dietar kohë është e varfëria, po mëndoj se pasuria është shkak më i madh që çon njeriu në immoralitet të sa varfëria. Se njeriu i varfër ka zemër më pyr dhe as me kyre të, të kalloj madh kurse pas paniku i ka gjithën dhe nuk di çka të bëj. Prandaj dhe shpirti është i tillë që poqjet se ti je në të lirë nuk e shqetëson punë të mira, ai do të shqetësojë punë të fsheja. Dhe kur njeriu nuk ka mundësi të provojë punë të mira, dhe as në punë të fairë në të cilat ai do të vëto riskun e tij Allah, atëherë do ta nxjisti vetë atij për të bërë haram, sidomos kur ka para të shumta, pasuri të madhe, edhe atë kjo bëhet çkaq për njeriu që ai shkojnë haram. Lusmallahu ne mëdheur, që të na ruaj nga shkaqet e immoralitetit. Lusmallahu subhanahu wa taala të na ruaj nga çdo gjë e keqe në familjen tonë. Allahu na shpëloj familjen.